Але хто стукає в двері. Чого б то Анні стукати? Данило прислухається. Знову хтось легко стукає. Данило невдоволено озивається. У двері заглядає двірський Андрій. Чому так рано? Сердито зустрічає його Данило. Я звалів сьогодні мене не турбувати. Двірський схиляється в шанобливому поклоні. Справи вельми спішні, князю. Данило простоє до столу і сідає спохмурніли. Він не хоче запитувати, чекає, поки Двірський сам скаже. Відвернувшись, дивиться в вікно. Як добре почався день, і раптом Андрій, з якоюсь несподіванкою. «На суд, твій, княжий!» тихо шепотить Андрій. «Розбери милостиво. Уночі в петричевому селищу вбито гнищанина твого, і гумно спалили житом, снопи погоріли». Примітка Огнищанин, управитель княжого маєтку. Данило швидко обертається, зривається з лавки, гнівом блищать очі. Піймали, татя, розбійника. Піймали. Покарати. Покарати. На добро княжа руку підняв. Зняти голову. Хто він? Іванко. Іванко? Перепити вражений Данило. Він. Цю мить до світлиці увійшов Мирослав. «До тебе, Данили, не питаючи прямо йду, почав Мирослав із замовк, побачивши сердитого князя. «Чого тобі?» – суворо звернувся до нього Данила. «Про Іванка!» Данила не дав йому договорити, і ти вже про нього знаєш. «Покарати! Суворо покарати, щоб і інші знали!» «Смердем тільки потачку дай! Вони все княжи й боярське добро розтягнуть!» «Я не про це», – ніякого відповів стривожений Мирослав. «Покарати? Я мисля...» «Що ти мислиш?» – знову перебуває його Данило. «Чому ти так жорстоко? Іванко, вояк добрий. Ти у Новгород його посилав. Роксана його жінка. Роксана ж тебе малого годувала». Данило замислюється, сідає на лавку, обхопивши голову руками, потім поволі підводить голову і дивиться на двірського. Нагадування про Роксану трохи утишило його лють. Він питає двірського, а сам дивиться кудись убік. Іванко. Винен? Двірський квапливо вихоплюється з відповіддю. Винен, піймали. Мирослав підбігає до Данила, «Не винен, ще не розпитали, треба все знати». В кімнаті гнітюча тиша. Мирослав не хоче порушувати її, бо бачить, що Данила ледве стримується. Ліпше його не чіпати. «Він погодиться зі мною», – думає Мирослав. Двірський навшпиньках обережно відходить до порога. За дверима хтось голосно розмовляє – Долітає Филиппове буркотіння. Вбігає слушник. Боярин Филип іде. Нехай ходить, махає рукою Данило. Хилип, розігнавшись, переступає поріг, але, побачивши Мирослава і двійського, зупиняється і схиляє голову. Дозволь, княже. Данило киває головою. Хилип іде вперед і спиняється біля Мирослава. Ніхто не починає розмови. Филип переступає з ноги на ногу, не знає причини, мовчанки. Здогадується, що Данило сердитий після розмови з Мирославом. Певно, вже розповів Двірський про Іванка. Але що відповів Данило? Ну, що скажеш? До кого він звертається, Филип поглядається? До Двірського? Тебе, Филип, питаю. Я? Нерішучий починає Филип. «Я йшов до Дмитрія. Мені сказали, що таті знищили твоє добро. Іванко піймався». «Далі, далі!» – обриває його Данило. «Я йшов...» «Знаю вже йшов. Що ти скажеш?» «Я мислю так, що татів треба карати, бо все добро понищить». «Ще лаяли тебе? Лаяв тебе? Що утискаєш смердів? Хто лаяв?» «Юланко!» Мирослав не витримав і накинувся на Филипа. «Ти сам чу!» «Чи він казав?» «Чуєш, княже?» Підходить до Данила Мирослав. «Чую!» І злістю відповідає йому Данило. «Покарати!» «Княже!» Просить Мирослав. «Покарати!» Кричить Данило. «Ти, Филипе, будеш судити!» Филип уклонився, пішов до дверей і непомітно вислизнув із світлиці. За ним повагом вийшов Мирослав. Двірський Андрій затримався, але бачачи, що Данила замислився і не звертає на нього уваги, так само пішов, тихо причинивши двері. Данила схилився над столом. У нього з'явилося бажання гукнути служників, щоб вернули Филипа. Але, згадавши Филопові слова про те, що Іван колаєв його, він рішуче махнув рукою. «Непокірних карати», – сказав сам собі, – ніби заспокоївся. У сінях почувся Лемент, хтось сперечався з вартовим дружинником. Стіпнули за двері, потім притихло. Через якусь мить знову піднявся галас. І на порозі з'явилася Роксана. Ти що брешеш, що князя нема, обернулася вона до вартового дружинника. Він тут і побігла до Данила. Розхристана, її коса повисла пасмами на плечах, хустку вона загубила на порозі. Лівий рука сорочки був розірваний. Певно, вона боролася з вартовим. Її очі були заплакані, губи тремтіли. Добігши до столу, вона впала на коліна. Князю. Іван, забрали. закричала вона в нестямі. Данила мовчав, втупивши в неї кам'яний погляд. Дружинник убіг у світлицю і намірувся схопити Роксану, але не почув від Данила слів наказу. Данила підняв руку, давши йому знак, щоб вийшов.